Készülj fel, mert moralizálni fogunk. Nem agóttam, tehát amikor visszatértél a műsorba, én egy pillanatig nem agódtam, amiatt, hogy téma nélkül maradunk. Tehát én, ha ide bejövök, soha nem volt még olyan érzetem, hogy Jézus Mária, mit csináljak. Ha másért nem, ez nem mindig van, de nem agódtam sohasem se, amiatt, hogy azért, mert jelleg nem vagy felelős beosztásban, hozzáadé vagy a képviselőség önmagában felelős beosztás, mi téma nélkül maradnánk a túloldalon. Elsimon László. Jó reggelt kívánok! Uh, megjelent tegnap egy hír, ami azzal kapcsolatos, hogy a Maradj Talpon uh, című műsort az MTVA-ban más gyártja, és kicserélődött a teljes stáb. Uh, a... a műsorvezető is? A műsorvezető nem. Igen. Ez az. Tehát, hogy egy srufra jár az agyunk, hogy mindenben ugyanúgy gondolkodunk-e, azt nem tudom, de a kérdésed tízes kálán tízes. Megkérdezte a Bors, ő hozta a hírt, a műsorvezetőt első körben telefonon értük el. Korábbi hírünk még arról szólt, hogy az ominózus lapon két adás felvétele között gyártó gyártócéget cserélt a produkciám. Gudel Takás Gábor ezt határozottan cáfolta. Azzal kapcsolatban mi történt pontosan azon alapban, már diplomatikus határozott választ adott. Az apróbb média augusztus óta gyártja a műsort. Az NTV a megrendelő a cégtől megrendeli a műsort, hogy a gyártócég kikkel dolgozik. Az az ő döntésük magyarázta majd kérdésünkre. A közelmúlt eseményével kapcsolatban csak általánosságban beszélt, távon belül folyamatosan lehetnek változni. Én azt mertem megkockáztatni, nem előzmények nélkül szóba került tegnap még, vagy tegnap előtt Sebestyén Balázs és más példák is voltak, Jakudse Gabriel a könyvbemutatója, amit egy olyan Műsorvezető, vagy olyan hölgy vezetett, aki nem régen élvezte annak a ridikőnek a vendégszeretetét, amiből felállították Jakubcsek Gabrielát, és ami nélkül Fiderikus után szabadon ez a műsor nem jöhetett volna létre, már mint ez a könyv nem jöhetett volna létre, amit megírta a Jakubcsek. Ugye én folyamatosan moralizálok hozzá téve, hogy természetesen ugyanezek a követelmények rám is vonatkoznak, illetőleg ha netán nem tartom be, akkor rám is ugyanaz az ítélet kell, hogy hújon, egyébként ítélkezem. És én ma azt mondtam, végigvívja ezt a történetet Gundel Takás Gáborral, hogy az én szememben ő egy ember. Ezt, ezt a szót kockáztattam meg, és később se vontam vissza. De most, hogy értsem, hogy miért is rongyember Gundel Takás Gábor, Gáborral de Mert én nekem nem világos, hogy a a gyártócég és Gunna Takács között milyen jogviszony van? Engem a jogviszony érdekel a legkevésbé. Én felidéztem a három testőt, mindenki egyért, egy mindenkiért, és arra gondoltam, ha az ember mögött a teljes le leváltják, miközben ez őt érzelmileg megrázza valamelyes, de a saját személyét nem gondolja e, ide sorolandónak, és ő megmarad. E, én ezáltal kockáztattam meg ezt a kijelentést. Ez a logikai idevezetés, amit itt előadtál, ez uh, nyilvánvalóan jogos, de ezzel együtt én azért nem, nem mondok ítéletet, mert nem tudom a, a tényleges hátteret. Nem is kell, nem is kell, nincs vége a történetnek. Uh, írt, írt nekem XY 8 óra 1 perckor, most 8 11 van, a mai nap kérdése rongyembere, az, aki rongyemberekkel beszélget rá, reggeli rádiomisérában, azért, mert azok szponzorálják a műsort. Rongyemberekkel, mint Elsimo Navracsics és Gulyás Gergely a fideszes polgármesterek, akik asszisztálnak ehhez az egész abszurd őrülethez, ami évek óta itt folyik, teszik ezt egzisztenciális okokból, mennyivel rongyosabb Gundel Takás, üdvözlettel XY-nak férfi meg az XY-nál, hogyha nem hallgatnál műsorodat, hogy én nem szponzoráltam sose a műsorodat, és most se szponzorálom. Tehát ö, egyébként, ha lenne rá módom, szponzorálnám, mert szerintem jó a műsorod. De megnyitatjuk a kedves ári hogy nem azért beszélgetünk, mert én szponzorálok téged, úgyhogy ö, erről, erről ennyi. Én nem tudom, hogy a többiek szponzorálják a műsorodat, nem is érdekel, nem is az én dolgom, úgyhogy a ennyit a igen, van egy pillanatra. Van egy másik. Ma reggel rengeteg dolog volt a fejé... Köszönöm, mondjuk, hogy itt azt hiszem, hogy valószínűleg magából indul ki az ember nem csak uh, egzisztenciális megfontolásaúból Anyagiért áll ki valami mellett, hanem mert például ez a meggyőződés. Én nekem az a meggyőződésem, hogy ez a kormány sokkal jobb, mint az előző kormány. És hogy ez a, ez a politikai vezetés minden hibájában tévedésével, egyetemben sokkal többet az országért, mint az előző. Azt meg tőled valamit. Nem kell egyetérteni, csak minden esetben azt feltételezni, hogy valaki egy hatalom mellett hogy egy talán mi belül csak és hogy anyagi érdekből képes tevékenykedni, az önmagában a feltételezés is, maradjunk annyira, hogy nem mondjuk újra a kifejezést, sértő. Amikor téged felállította, hiszen te nem felálltál, akkor veled együtt a stábodból hány ember távozott? Hát, kellett távoznia. távoznia? Akit a miniszter váltott, az a, az a Fosztak központnak volt az, az elnöke, tehát ő volt, akit k levántott, volna kollaborások, árulók, megélhetésé. Emberek, ahogy az előbb hallottuk, aki természetesen idéző volna természetesen sem a hűség, sem a, a sem a lojalitás, sem a, a, a mondjuk bajtási. Alapvető vizsgáján nem mentek át, úgyhogy ilyenek is vannak, ott van a csalódások is az ember életében. Azzal együtt, hogy jó pár embernek megmondtam, hogy nem váratam el, hogy a saját tudod, dolgokat, csak azért, hogy velem szóld és legyen. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy volt-e olyan ember, aki önként felállt, miközben nem állították föl? Volt, ott éppen is, igen. igen. Azt kérdezem tőled, hogy bizonyos életkérdés után vetüle föl vagy vetődik föl az existenciális kérdés, hiszen 20 éves korunkban, amikor kiállunk valaki mellett, mert vele valami olyasmi történik, amivel mi nem értünk egyet, és szolidaritásunkról csak úgy tudjuk biztosítani, hogy a magunk pozícióját is változtatjuk. Szóval az feltétlenül a 20 éves korunk környékén van-e, és aztán valamikor később a család megjelenésével, vagy a frászt tudja minek a megjelenésével, Történik az első alkalom, amikor megfogalmazzuk az existenciális kényszert, mintha valami mennyiségi változás hirtelen minőségbe csapott volnád. Hát, és milyen érdekes az az első színérzet, amikor az ember figyeli az egyébként első logikus és bizonyos szápolóban érthető kompromisszumát, kompromisszumát önmagával. Tehát ezek, ezek furcsa fázisai az ember személyiség fejlődésének, hogy amennyiben a fejlődés szól. És tisztázzuk ugye azt mindjárt elsőmond, hogy mi most rólad beszélgetünk, illetőleg a médiáról beszélgetünk, de ez nem a médiával és nem a politikával kapcsolatos, ez a világ valamennyi szegmensében jelenlevő kérdés, ha éppen történik valami. jó, természetesen. Okay. Tehát azt kérdezem tőled, hol van az a pillanat, amikor az ember először egzisztenciális kényszerre hivatkozva mondja azt a barátjának, hogy ne haragudj, de... Nem tudom ezt megmondani, tehát én, én, én abban sem vagyok egyáltalán biztos, hogy ez összefügg azzal, a, hogy az ember családossá válik, vagy gyerekei lesznek. Tehát, mert van, aki ez, ez előtt történik, meg van, akivel jóval később, nyilvánvalóan függ az, attól, hogy milyen közegben nőfül az ember, mit tapasztalt, mennyire volt a fontosak az anyagiak egyáltalán. Mi a viszony az, a, a, az anyagiakhoz. Ki, kinek miért kell mondjuk az anyagi biztonság stabilitás azzal, hogy minden ember biztonságra és stabilitásra vágyik még az is, aki ezt, Tehát ezt... Jó, de amiről mi most beszélünk de magyarul én nem tudok egy ilyen pontot mondani hogy, hogy az ember életében mikor jön ez el. én is voltam már úgy most is vannak olyan döntéseim amikor ne kell valami magamnak, hogy a biztonsági érzet miatt kompromisszumot kötöttem, és megjegyzem, visszatérve az előző rádió aki ezt az eddig otthonban üzenetet küldte neked, hogy ez a kompromisszum, és nem arról szól, hogy én ebben a politikai közösségben politizálok, az nekem elvi alap. Jó, pont azt akartam tőled kérdezni, hogy egyébként az a folyamat, amiről most beszélünk, az adott esetben egy politikai közösségnek, vagy más közösségnek, de most maradjunk a politikai közösségnél, vajon annak a biztonságát, egységét veszélyezteti-e, vagy éppen ellenkezőleg ezek a bomlási folyamatok rövid távon ugyan meggyengítik, de hosszú, de hosszú távon erősítik? Nem, nem tudom ezt megmondani. nem megmondani. Mondani, nagyon vegyes minden egyes politikai a van... De ugye beszélünk, az nem egy zuhanyhíradó. Mm. Tehát most nem plegykálunk, most nem arról beszélünk, hogy ezek lényegtelen dolgok. Nem, egyáltalán nem. Szerintem nem. Szerintem ez, ez egy fontos kérdés. Tehát, Azt írja egy másik hallgató, aki telefonált egyébként, de viszonylag hamar lekevertem, de most viszonylag hosszabban kifejti a mondandóját. És én most felolvasom. Kedves fiala János, ma reggel rengeteg dolog volt a fejemben, és a figyelmet elkerült a maradj talpon vetélkedő körüli botrány. meg akartam említeni a két életfogyt tügrannos öngyilkosságát, mert az origo.hu jó érzékel kommentelhetővé tett. Itt omlott a mocsok az emberek arcába. Továbbá... Igen... Hogy miért látok összefüggést a piac hiánya és a gerinctelenség között, ez azt látom, hogy azok között több a tévedés kockázatával a gerinces ember, akik a piacon kénytelenek megélni, itt tudja az ember rossz szóval, hogy mennyit ér? Tudja, hogy képes tudja, hogy képes máshol is megállni a helyét, és nem adja el a lelkét. Az én tapasztalatom az, hogy azok az emberek, akik nem a tudások és tapasztalatok alapján kerülnek egyes pozíciókba, azok nem képesek gerincesen viselkedni, és manapság újra azokat az éveket éljük, amikor a megbízhatóság fontosabb a szaktudásnál és a gerincnél, nem akarom a mert nekem abból csak a szüleim által elmondottak állnak rendelkezésre. A stáb lecserélése különösen Gusztustal annak a tükrében, hogy az elmúlt hetekben végig rócsózták a médiát a 600. részt ünnepelve, üdvözlettel XY, aki férfi, de az emberek tudják, hogy kiről van szó, egy törzshallgató írta. Tegnap azt vetettem föl, szintén nem kis visszhangot kiváltva, de alapvetően velem szemben nagyon ellenséges telefonokat kiváltva, voltak velem rokon szemvezők is, de nem ez a lényeg. Én azt mondtam, hogy az én szememben az RTL klub érthetetlen viselkedett akkor, amikor a televíziós arcát odaadták hangban a konkurenciájuknak, Sebestin Balázs pedig ezt boldogan megtette, egy seggel megült két lovat, az egyiket képpel, a másikat hanggal, és az RTL klub azt mondta, hogy emiatt nem fogja elveszíteni az ő arcát, én pedig azt mondtam, hogy szerintem ez összeférhetetlen, és irítlem az RTL klubot, amelyik ezen túl tudta tenni magát. Én azt gondolom, hogy neked ebben igazad van, de ennek az egész négyévirágnak a belső viszonyával kevésbé foglalkozom, tehát, hogy a végül is mennyire fontos ez az egész jelenség, meg Sebestien Balázs, azt én nehezen tudom megítélni, az alapleírásban a jelenség megszűjtésében és én beledéztek egyéb. Csak az összeférhetetlenség, ahogy múlik az idő, de lehetséges, hogy én gondolkodom másféleképpen, egyre puhább fogalom. Összeférhetetlen az, amit én összeférhetetlennek tartok, és amit tegnap még összeférhetetlennek tartottam, az mára nem az, és ha megkérdezik, hogy miért, akkor azt mondom, hogy csak. Így alakult a véleményem. Nem mintha korábban az ember mindent pontosan argumentálni tudott volna, bár mondjuk a sebestény balás története viszonylag könnyen leírható, ezzel együtt úgy tűnik, hogy az összeférhetetlenség kőből egy ilyen gyurmává vált. <haz> Az az igazság, hogy ha én az összeférhetetlenség fogalomhoz közéte, akkor mindig képviselőként teszem ezt meg, hogy, és ott pedig határozottak, szigorúak a jogi, jogi keretek, amiket, amiket muszáj, muszáj betartani, mert nem lehet nem betartani. Hogy egyébként a morális viszonyrendszerben bizonyos kérdések, vagy az összeférhetetlenség az, hogy alázód föl, abban szerintem. Abba szerintem igazad van, vagy inkább azt mondom, hogy érzékelem én is azt a folyamatot, amit, amire te az előbb de szerintem ez mindenben így van. Tehát mint, hogy hallazulnának a klasszikus elkölt Hozzáteszem, hogy én csak a saját közegemről tudok beszélni, tehát hogy a 20-30 évesek hogyan gondolkodnak, azt nem tudom. Igen, azt minden, én, én, én ezt látom. Ezek, Nem kell, hogy reagáljál, de az úr, aki írta az első e-mailt, írt egy újabbat. Ez ugyanaz a költőből lett földes úr első van, aki rabokkal szedette a cseresznyét a földjein, akinek a felesége sorra nyerte a velencei tó körülüli földeket, émeigeket e csöppet. Ilyeneket ne is olvasd be, mert semmi értelme sem jó. Tehát őszintén részvétem ezt tudom mondani. Tehát, Oh, tehát ezt tudom mondani, tehát, aki, aki ennyire elfogult és ennyire gyűlölteteli ember, az, hogy nem, nem kívánok uh, uh, még ilyen, ilyen áttételesen sem kommunikálni, tehát, nem gondolom, hogy ennek lenne értelme mert ezeket a dolgokat uh, nem, is, nem is kell, nem is kell beérni, tehát nincs sereztjén, tehát egy sereztjén az utcában, és most vágtunk ki, tehát mindegy, tehát hagyjuk, hagyjuk. Ingen. Van itt egy másik történet, azt írja az újság, pontosabban az újság egyáltalán nem írta, tehát ez egy teljesen e, saját információ, e, ha nem pontos, majd kiavítod. E, azt mondja, Elseiman személyiségi jogi pert megnyerte a népszabadság első fokon, Ábrám, Ambrus és Marnis István cikke végrehajtás el. Simon ellen árverésen indultak mannicék, annak mentek utána, hogy a céges jövedelmekből hogyan jöhetett össze a 200 milliós nagyságrendű pénz. Varga István volt, Fideszes képviselő volt, El Simon László ügyvédje, 1 millió forint sérelmi díjra is igény tartott a cikket. Nem tudják linkelni az ismert okok miatt, mondván, hogy nincs népszabadság. erről tudsz-e? Igen, az ügyvéde tájékoztak már, igen. És azt az hogy a jövő Ennyit ennyi tudok én is. Elég komikus a dolog most már szerintem, hogy a Népszabadság nem létezik, ö, nincsen hollapja, nem elérhetőek a kikkel és ö, nem is van nyilvánvalóan, ha megnyernénk a perc, sem tudna ö, semmilyen módon. Jó, de ez nem a Népszabadság bűne. Én nem mondtam ezt, csak azt mondom, hogy ilyen furcsa helyzet, hogy úgy tulajdonosa van. Tehát ez az egész, egy, egy, egy abszurd drámába csapott át, Hát ez van, ettől még, ettől még az, amit mi sérelemként értünk meg, azt szerintem jogos, de azzal együtt, hogyha a bíróság más ugyan látja akkor ezt meg el kell fogadnunk, mert a jogállami oldalon maximális ragaszkodni kell, nem ezt ettől merre mondani. Te nagyjából látod azt, hogy. Beszéltem Baka Zoltánnal egy múltheti kormányi infon történtekről, és abból a beállt változásról, itt az sg tutalványoknak a postázásáról, vagy nem postázásáról volt szó, de ebbe a körbe most nem volnak betéged, viszont szóba hoztam, hogy a figyelőnek új tulajdonosa van. Az előző tulajdonosa az egy osztálytársam volt, az új tulajdonosa nem az osztálytársam, és azt kérdezem tőled, hogy te, aki az irodalomban jártas vagy, tudsz -e nekem mesélni arról, hogy az hogyan olyan van, hogy Smith Máriának egyszer csak eszébe jut az, hogy vegyen egy lapot. Én tudom, hogy Smit már régóta eszébe volt az, hogy valamilyen... Kicsit közelebb kéne jönni a telefonhoz. Tudom, hogy a Schmidt Máriának már régóta terve volt az, hogy valamilyen médiumot, egy országos jelentőségű médiumot vásároljon. Végtélésre neki elég jelentős magám, hagyonazan emléne tehetné meg, de én nem azt mondtam, hogy miért ne tehetném meg, csak neked is van magánvagyonod, te miért nem vetted meg a figyelőt? Egyrészt nekem nincsen. A, a, az ő magánvagyon azt képes, nekem elhanyagolható a, a vagyonom abból még egy városi újságot sem tudnék fenntartani, egy kisvárosi, tehát én, én egy egyezer, városban élek, még az ottani városi naposodonál fenntartani, nem hagy egy országos heti lapot, hogy ezt gyorsan tegyük tisztába ha valakinek esetleg nem nem, és Virágos világos az én nagyon helyzetem. Másrészt én, hogy, mint, hogy azért 15 évig dolgoztam folyadatszenkeztőségben, ezért az én, mondjuk, hogy érdeklődésem a tulajdonos lennék, az elsősorban kulturális folyadatok felé lenne, ilyen ambíciós nincsenek jelen pillanatban, tehát azt tudom csak mondani, hogy Márja, csak heti lapot akart venni, és erre volt forrása, és uh, hogyan olvastam ennek a sajtóban az a szándéka, hogy a lapnak a, az értékeit megőrizze. Hát, ezt, a, az iránt érdeklődöm, hogy te voltál-e... Figyelő olvasója vagyok, tehát én nem, mint a, mint a figyelő, figyelő egyik, most már jó pár év óta aktív olvasója, azt mondom, hogy ez ez, ez egy jó törekvés, remélem, hogy egy jó heti marad, vagy akár még jobb heti a figyelő de azt kérdezem tőled, hogy te egyébként irodalmi munkásságot folyamán, amikor laphoz tartoztál, megéltél-e tulajdonos változást? Nem, mert mindig olyan struktúrában dolgoztunk, amikor, amikor egy alapítvány, tehát egy Uh -huh. Nem, mert hát én a magam rádiós pályafutása során azért néhányszor megéltem ezt, és azért azt nem nagyon lehetett tapasztalni, hogy az új tulajdonos mindent abban a formában hagy, ahogy az egyébként korábban volt, lehet, hogy a petjesek közé tartozom. Én azt kérdezem tőled, illetszerűen, hogy te egy figyelőbe publikáló belsős munkatárs vagy, aki ott dolgozol tíz éve. Azt kérdezem tőled, hogy... Mit érzel akkor, amikor egyébként a megszűnést, tehát fegyegeti a lapot a megszűnés, mert az előző tulajdonos ebbe a helyzetbe hozta, ezzel kapcsolatban ki tudsz fejteni kritikai tevékenységet, de azáltal nem lesz jobb helyzetben a lap, majd megtudod, hogy Schmidt Mária vásárolta meg. Gondolsz-e bármit is, mert hadd indulja ki magamból, én azt feltételezném, hogy Schmidt Máriát ráadásul ismerve, nem nagyon közelről, de ismerve, hogy annak azért kicsi az esélye, hogy minden pontosan úgy fog folytatódni, hogy eddig, és hogy milyen lesz az a kicsi, amiben változik, abban biztos, hogy azt fogom gondolni, hogy az pont engem fog érinteni, és aggódnék. Te lebeszélnél engem erről az aggodalomról? Én... Én figyelzi, nem látom, megint eltávolodtál a telefonottól? Nem, nem, nem, nem, nem távolodtál. De most visszajöttél, most figyelek. Olaszk az autópályánál, azt pedig már odafonnál szakítottam. A... Szóval, mint is én. én igen jól ismerem, ezért én történetesen, hogyha szerkepítésűvel dolgoznék, én nem aggódnék. Hogy te aggódnál, azt lehet, hogy lehet, hogy meg tudom érteni, mert hogy mindent azért mégsem látunk ugyanúgy, mint te. Az, hogy bizonyos erkölcsi kérdésekben a megközelítésünk, az nagyon nagy mértékben fedély egymást, akkor nem következik, hogy úgy mindenben mindenben egyet tudnánk érteni. Ez már nézem egy párszor megvitatunk, és ez az ember is van és a legfontosabb, hogy normálisan tudunk beszélni. Nem olyan hang, mint az előző rádió hallgató, aki akilyen üzenetet. Gyönyörűen sikerült írni neked, meg nekünk, meg a rádió szóval a Szóval a biztos vagyok, hogy, hogy azért egy határozott, kontenciózós az van szó, Svitmári esetében, ez, ez hozhat változásokat a lap, lap életében, de azt gondolom, hogy a legfontosabb a lap anyagi helyzetének a stabilizálása, és, és ha jól olvastam, mert én is csak a sajtinyert akkor olvastam, akkor erre meg is van a szándék. Egyébként én tegnap ott voltam a Terrorházában a, a, a Petőfidi átadásán nagyon szép ünnepség volt, hogy a két 5 kapta meg a petőfidi én akkor ott gratuláltam is a fényeket, akkor azt én kíváncsúan várom, hogy mire... Nel, hogy mihez gratuláltál, hogy ennyi pénze van? Nem, az, hogy megmentett egy médiumot a megszűnéstől. Jobban örülnék, hogyha egy neutrális tényező. Nem semmi gond, tökéletesen értem azt, amit mondasz... Ha én a figyelőnél dolgoznék, én agódnék. De hogyha a holnap a Vadas Tamástól te vásárolnád meg, én akkor is aggódnék. Jó, csak néha... A viszonyunktól teljesen független. Akkor inkább a Vadas. Ne, jó, János. Először is a... Ne haragudj, a Smit már egy politikai tényező. Jó, de... Politikai tényező, ha tulajdonal egy lapot, akkor ahhoz olyan önfegyelem kell hogy a politikai tényező jellegét korlátozni tudja bizonyos témákban, amit én feltételezek Schmidt Máriáról, csak nagyon agódom. Nem szeretnék csalódni De már, benne. De már a, múlt a múlt héten is beszéltünk arról, hogy, hogy milyen szerepe van jelen pillanatban a sajtó, nem Magyarországon, hanem az egész világon. Jó, csak eddig arról volt, hogy az index egy párt, aztán a figyelő is egy párt lesz, annyi párt lesz, a parlamentben nem férnének el. Hát, de ez tudjuk, hogy pluralizmus, nem? Nem, ez nem a pluralizmus. Ez nem a pluralizmus. De azért mondom, hogy nem akarok cinikus lenni de... Akkor ne is legyen. két Köszönöm. <gül> Jó, rendben van. Figyelj, neked is van két szemed, neked is van két füled, nekem is van még. Figyelünk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. A jövő héten előbb újjak a semmiből. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jó, köszönöm viszont a Szia. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Mikrofon próba, 1, 2, 1, 2, 3. Haló? Mikrofon próba, 1, 2, 3. Haló? Mikrofon próba, 1, 2, 3. Haló? Megosztottak egy cikket a avg.hu-ról. Igen. Mikrofon próba. Egy, kettő, három. Haló. Mi a helyzet? Az hát elérkeztünk a perc határára. Mikrofon próba. Egy, kettő, három. Haló. Mikrofon próba. Egy, kettő, három. Haló. Kicsit olyan, mint valami reggeli torna. Mikrofon próba. Egy, kettő, három. Haló. Halló. Halló. Mikrofonpróba, egy, kettő, három, halló! Mikrofonpróba, egy, kettő, három, halló! Mikrofonpróba, egy, kettő, három, halló! Ez nem úgy tűnik, Zsolt, mintha működne. Nagyon mindjárt! Mikrofonpróba, egy, kettő, három, halló! Mikrofon próba, egy, kettő, három, nagyon mindjárt, nagyon-nagyon, halló. Már ott vagyunk a nagyon-nagyon, nagyon-nagyon, nagyon-nagyon közel, mikrofon próba, egy, kettő, Igen, négy. én most mindent hallok. Tökéletes. Nemes Gábor Brüsszel. Figyelj, veled is úgy van, nincs olyan pillanat, hogy nem lenne miről beszélgetnünk. Még soha nem fordult elő, hogy malmoznunk kellett volna azért, mert nem történt semmi a világban. Így aztán azt iránt érdeklőd, Ausztria, Franciaország, Olaszország, mi szem szájnak ingere, mit szeretnél? Mivel kezdjük? Melyik az előétel? E, hát legyen az előétel Ausztria. Legyen az előétel Ausztria. Mi itt nagyon boldogok vagyunk, mert nem győzött az a hajder, bár nem a hajder, de az az utódja, van egy zöld párti, itt most megmondtuk Európának, hogy mi nem megyünk a Trumpal, de nem azért hívtalak föl téged ilyen nagy nehezen, hogy magamat halljam. Mi van az elvételben? Én azt hiszem, ugye én Brüsszelben vagyok, tehát én brüsszeli szemmel nézem ezt az a egész. A brüsszeli szem az milyen, Gábor? Az összeurópai. Oh, oh, oh, oh! Hát olyanom nekem nincs. Én egy partikuláris ilyen húzott szem vagyok. Igen? Igen, tehát össze-európai, nem, nem a bizottságról van szó, nem, a, nem külön a parlamentről, már az európai parlamentről nem a tanásról, hanem össze-európai szemmel. És össze-európai szemmel nézve, hát nem lett volna nagyon jó, hogyha egy szélső jobboldali, de hát nyugodtan mondhatjuk, hogy végül is valamilyen szinten neonáci úriember lett volna Ausztria. elnöke, még akkor is, hogyha ennek különösebb nagy politikai jelentősége nincs. Tehát én azt hiszem, hogy ez, ez inkább egy ilyen lélektani, ö, ilyen fellélegzés, hogy na jó, hát azért azért még sincs veszve még minden, mert ö, pont az európai, az összeurópai szemlélet szempontjából nem jó. Hát azért az a, ez a ö, Hofer, ez, ez azért nagyon erősen EU ellenes volt, tehát még azt is megkockáztatta korábban, aztán vég, a kampány végső szakaszában már nem, hogy, hogy esetleg kivezeti, vagy elkezdené kivezetni Ausztriát az Európai Unióból. Azért az, az egy kemény dolog. Tehát Az, az nagyon furcsán vette volna ki magát, és, és hát ez a veszély most eltűnt. Ettől még persze nem változott semmi. Pont jó, úgy, és azért az figyelj, a, ha én az jó adatokat látok, azért olyan nagyon nem valott szégyent. Nem kiütéses vereséget szenvedett. Na, de ez a politikában így van, hát nézd meg. Féljel, ha igazod, 53-3-46-7, hát akkor tudod, mit? oké, okay, rendben van, de az nem, Jó, olyan, erre csak az... nem olyan, mint hogy a Real Madrid ellen futbaloznék. Csak azt tudom neked mondani, hogy Clinton százezer szavazattal három államba vesztett, miközben két millió szavazattal többet szerzett, mint Trump. Mégis Jó, ez Trump az elnök. Rendszer. Jó, én csak azt akarom mondani, hogy a dolgok... Így dőlnek el, tehát persze, a, a, így működnek ezek a tömegdemokráciák, azért mégsem mondja senki azt, hogy, hogy hú, hát az milyen jól teljesített a Clinton, ez ma nem érdekes. És önmagában az a tény, hogy Ausztriában létrejött ez a szituáció, hogy, hogy ez a kísleltetett elnökválasztás, mert az előző, tehát ez önmagában olyan fur, az ember az osztrákokról ezt nem feltételezte volt. Nézd, Ausztriá, Én nem ismerem annyira az osztrák belpolitikát, de egyet tudok. Ott időtlen idők óta két párt, párt váltja egymást, ugye a szocialisták és a néppárt. És ráadásul most már elég hosszú ideje együtt kormányoznak, nagy koalícióban. Most egy nagy koalícióban mindig megerősödik a mindenkori ellenzék, különös tekintete, hogyha még populista is. Tehát ez, ebben nincs semmilyen meglepő, inkább az a meglepő, hogy még mindig ilyen jól viseli magát, vagy bírja magát egy, egy végül is eléggé lekopott, le, elhasználódott rendszer. Tehát azért ott a nagykoalíció nem csak azt jelenti, hogy a két párt együtt kormányod és akkor minden a fejükre hullik vissza, ami, ami nem tudom hány évtizedek óta történik, hanem az is, hogy Hát egy kliensrendszer épült ki, tehát Ausztriában gyakorlatilag mindent párt alapon osztanak el a portált És befolyásolja az osztrákok életét, hogy kurva gazdagok? Hát nagyon befolyásolik. <gazdani> <gazdani> nagyon, hát most ez a másik, hogy azért mindig amikor Ausztriáról beszélünk, akkor ezt nem szabad elfelejteni, hogy itt egy nagyon gazdag, nagyon megállapodott, nagyon jó létben élő és nagyon nagy nyugalomban élő országról van szó amelynek a problémáit hát szívesen átvállalnánk. Melyik lesz a leves? Hát a leves az, az, az a, mai, a mai feladatom, a mai napi házi feladatom, ugyanis most itt NATO külügyminiszteri csúcs van, ami ugye két okból érdekes. Az egyik, az inkább csak egy ilyen személyes dolog, hogy ez a nek az amerikai külügyminiszternek a hattyú dala, mert hát többet ide nem fog jönni, mint külügyminiszter. Most látom a kerét, amit ez de a kerének valami egészen hihetetlen feje van. Lehet, most, fej, most de fantasztikus feje van. Igen, és, és hát ahhoz képest, hogy viszonylag nem egy fiatal ember, egész jól viseli ezt a fejet. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy, hogy lényegében ez az utolsó csúcsa, ahol még föl kéne készülni a, egy olyan nagy ismeretlenre, hogy mi lesz trump mármint mi lesz a nato amikor megjelenik egy ilyen Trump-típusú... Árul már el nekem, hogy a Trump egészen addig, amíg hivatalban nem lép, addig egy sötét ló lesz, vagy azt követően is így még egy ideig sötét ló lesz, függetlata, hogy szőke? Hát én szerintem azt követően süke, és, és ilyen, hát most nem tudom milyen ló lesz, de mindenképpen azt követően is elképzelhető, hogy bármit csinál, mert mondok egy példát, ezt, amit Kínával csinált, majd Tajvannal csinál. ezt senki nem várta tőle. És aztán, amikor ezt megtette, akkor senki nem várta, hogy utána még rátesz egy lapáttal. Tehát a stábja elkezdett ellenkező irányban evezni, és ő meg a következő tweetjében, ugye elmondta, hogy nem, nem, hát jó van az úgy, menjetek. És azt látod, mint a fürdőszobában, a fürdőkádban is saját mag írja ezeket a twitter üzeneteket. Nem látom, de minden bizonyosan ő maga csinálja, tehát ez, ez kétségtelen. Egyébként én beszéltem, nekem Amerikában él az egyik fiam, és beszéltem vele, és azt mondta, hogy amerikai szemmel nézve, és ott azért más, ennek más az egész kultúrája. Az a tény, hogy ő egy szatirikus műsort megtámadott egy tweetbe, ez egy nagyobb bűn, vagy, vagy, vagy nagyobb hát nagyobb politikai hiba, mint, mint hogyha fölhívja a tajvani elnököt. Mert, mert Amerikában ezeknek a szatirikus műsoroknak, ezeknek a mindenfajta ilyen komediknak ezek, ezek olyanok, mint valamikor a király udvarokban a bolondok. Ezeknek mindent szabad. De tényleg, Amerika egy prűd ország, egy konzervatív ország, de ha megnézed, hogy az ottani ilyen mulattatók micsoda dolgokat vágnak a közönség fejéhez, egészen elképesztő és elképzelhetetlenen Európában. De ott ez, ez belefér, mert, mert joguk van rá, ők a bolondok, nekik ezt szabad mondani, és, és így is kell őket kezelni. Na most megjelenik egy elnök, aki elkezd vitelni, hogy, hogy nem volt vidám, vagy nem volt nagyon mókás, amikor engem kifiguráztál. Ez, ez, ez olyan dolog, hogy ez Amerikában mondom szokatlanabb... Ja, Tudod, ha lát, megválasztották, hát figyelj most, miért? pénztártól való távozás után nem fogadunk el reklamációt. Nem, ez, ez csak arra, ez csak azzal kapcsolatban mondom, hogy mi várható tőle. Tehát olyan dolgok is várhatók tőle, tőle, ami normális esetben nem várhatóak egy elnöktől, vagy akár egy politikustól. És ez érdekes lesz, szórakoztató lesz, vagy aggódsz? hát igazában azért nem aggódok, mert persze, nagyon sok mindent el tud rontani, és valószínűleg... De is... mindig arról beszélnek okos emberek, mint te, hogy lehet ez a Trump bármilyen, az intézményi stabilitás azért megszűri annak a 95%-et. Szóval én is arra gondolok, hogy persze nagyon fontos a személyiség szerepe a történelem, ezt tudjuk még a marxista szemináriumokból, illetve azért korlátai vannak, ugye pont ezt tudjuk a szemináriumból, de azért tényleg van ebben a szemináriumban valami igazság. Az alapvető erőviszonyok, az alapvető érdekek azért nem változnak. Tehát Amerika azért egy világhatalom, egy nagyhatalom, egy óriási gazdaság, ez nem fog... Persze, valamit változik, de nem fog egyik napról a másikra hirtelen megfordulni, mint egy, mint egy ilyen kis, ö, kis csónak, amelyekre egy indián nevez, Ezek óriási tankerek, óriási tankhajók. ezek nagyon nehezen mozdulnak, és az alapvető erőviszonyok nem változnak ebből a szempontból ugyanazok a dolgok, amiket kezdtünk mondani, hogy Ausztria, meg Franciaország, meg Olaszország, igen, ezek fontosak, ezek a napi politika szempontjából léteznek, de azért Olaszország 40 éve vergődik, most pont a rencileb mondása, hát Istenem. Szóval? Szóval nem aggódom. Rendben van, de akkor most mi a helyzet a NATO ügyminisztereinek, mert azt mondta hogy az a leves. Hát azért, mert ez a mai napi kenyerem, ezt kell ma megcsinálnom, és néznem kell. Na most ez, ez, ez a Hagy, hagyoznak meg egy szakmai titkot, ugye elven az újságíró, hát tegnap is voltam a nato és ott beszélgettem, tehát háttérinformációkat szereztem. De ma például nem megyek ki. Ma téged no, látogatnak ott... meg, tehát ma vendégkül látod a NATO-külügyminisztereit, nagy lakásod van. Nem, nem, hát, de ez a borzasztó, hogy így, de ez például megváltozott, és ezek ezek alapvető változások, bár ezek is lassan mentek végig. De mi, hogy korábban meglátogattak, de most nem mi, mi a változás? Az, hogy korábban egy újságíró, hogyha egy, egy eseményről tudósítani akart, akkor végig ott dekkolt, és ott töltötte a napját. Ami azt jelenti, hogy az idejének a 90%-ával várt, és a kollégákkal beszélt, és aztán volt 10%, amikor volt egy sajtétegezet, elkapott valakit, beszélt valakivel, látott valamit. Ma, ha hatékony akarok lenni, otthon maradok, és bekapcsolom a NATO-nak az interneten fújt, futó streaming csatornáját és ott nézem, élőben, rögzítem, miközben rögzítem, már írom is, és mire befejezte a sajtértekezet, már meg is szerkesztettem, és egy fél óra után le is tudom adni, összevágva. Ha ott vagyok, mindez nincs. Mi a azért... Mir -miről, miről beszélgetnek ezek a jó emberek ott? Hát, ugye, ugye általában ilyenkor végveszik az egész menüt, most a, a főpont az, hogy az Európai Uniónak is lesz egy ilyen közös védelmi politikája, költségvetése, és hogy ez hogy viszonyul a... Frontex? Látóz, hát az az egyik része, az csak egy egészen icipici része az egésznek. De mondjuk ezek nem teljesen értelmetlen dolgok. Hát gondold el, van 28 hadsereg, 28 beszerzés, 28 féle tank, 28 féle akármi, miközben ezt Amerikában egy központi helyről két gyártótól beszerzik. Hát már, már ez önmagában is jelent valamit, miközben még nem beszéltünk se politikáról, se célokról, csak arról, hogy a, hogy a hadsereg, meg a, meg a hadibeszerzés hogyan működik. Vagy például mit jelent az, hogy ö, ö, amikor valamilyen akciója van a, az NATO-nak, benne az Európai Unió külön, vagy, vagy simuljon bele, az Európai Uniónak vannak saját bizniszei mindenhol a környéken. Az Európai Unió bizonyos tagjainak vannak saját bizniszei franciák, ugye ott Afrikában nagyon erősen jelen vannak. Szóval Ilyen dolgokat meg lehet beszélni. Aztán hát mindig ott van ugye az Oroszország, ami, amiről most végül is csak azt tudják mondani, hogy hát majd akkor beszélünk Oroszországról, hogyha tudjuk, hogy mi lesz. Trend. Hogy van a puty, mert többek szerint aggódni kell értem, mert nem jó az egészségügyi állapotai. nem beszéltem vele már régóta. É, é, igen, nem tudom, én láttam már ilyen híreket, ilyen hogy ez már nem is ő, hogy ez már, már ki van cserélve. Már, már, hát vannak minden, meg, meg, hogy föl van pumpálva mondjuk. Azt tényleg, hogy az arcával valami történt, az biztos, de hát ez előfordul legjobb színésznőkkel is. Szóval nem tudom, hogy van putin. Egy biztos, nagyon régóta van hatalmon, 99 óta hatalmon van. Ez kellő idő ahhoz, hogy elveszítse a, a kapcsolatát a realitásokkal. Az mennyi idő kell Gábor? Ez attól függ, hogy milyen rendszerben működsz, de ha egy olyan rendszerben működsz, ahol mindent tőled függ, de szóval az egyik napig van kapcsolatom a realitással, aztán egy, egy, a másik nap pedig szól a nemes, hogy figyelj, Billy belóg a kezed, de akkor én kivégeztetem a nemest. tehát nehogy már a nemes engem arra emlékeztessen, hogy elvesztettem a realitás érzékemet. Nem, ez úgy, történik, ez úgy történik, hogy vannak emberek, akikkel elkezdesz dolgozni, és aztán egyszer csak kikopik körülötted egy gárda, és megjelenik egy új gárda, akiket te ki, akik tőled függelnek, akik a te kezedből lesznek és akik egy idő után már nem azt fogják mondani, amit tudnak, látnak, hallanak, hanem amit tudják, hogy te hallani akarsz tőlük. Na, Ez akkor nézzük való... meg, hogy mi a helyzet Franciaországban. Van-e bármilyen esélye ennek a szegény olajminiszterelnökének, aki egyébként a hompolának nagyon tetszik, a hompolának többen tetszenek, ugye közülük néhányan meghaltak ebben az évben, mint a David Bowie de neki nem is voltak politikai törekvései, de a hompolának kurvára bejön a Trudeau, és bejön a francia miniszterelnök, és ahelyett, van a tévében, mindig széles mosolya üdvözli őt. Egyrészt fogalmam sincs, másrészt, ha, ha most ilyen, ilyen alapszabályokat nézem, nézek, mégiscsak egy szocialista kormány miniszterelnökéről van szó, nagy valószínűséggel egy akármilyen módon a szocialisták közelében lévő figurának nincs esélye, hogy most győzön. Én azt hiszem, hogy... Az ő... az Olland, ez az Holland nem írta be a nevét a francia történelme, és ha nem, akkor alapvetően azért, mert alkalmatlan figura volt, vagy mindent elrontott? Ezt nem lehet tudni. Szóval a, Mer az ember... a, Mer a Merkel annyira szerette? Az ember azt gondolna, hogy a Merkel epizódistákkal nem ismerkedik, de látható módon nagyon lényegtelen oldalról közelíte meg a történelmet. Na most én azt hiszem, hogy Merkel a sárközivel is egész jó <laughs> Nem biztos, hogy szerette, azt nem tudom, de a Merkel a mindenkori francia elnökkel megpróbál boltolni, mert tisztában van vele, hogy az egész európai konstrukciónak az a lényege, hogy Németország és Franciaország az a két nagyhatalom, amelyik Európában állandóan gyilkolta egymást, működjön együtt és, és egyfelé húzzon. Ez nem mindig sikerül egyébként, Hollandal se sikerült mindig. De azért, azért alapjában véve én azt hiszem, hogy hogy a Merkel bármilyen francia elnökkel megpróbál kijönni. De visszatérve a szocialistákra, az, az, az egy normális dolog, egy normális demokráciában. az szóval Amerikában is belegondolunk, az egy normális dolog, hogy két demokrata ciklus után most egy republikánus jön. Tehát mi mindig, mindig kihegyezzük a, a személyekre, de ha megnézzük, Lényegében az a kivétel, amikor, amikor nem váltja egymást. Egy, egy változó, nál, az... Nálunk a kormánypárt az 30 évre van berendezkedve, és most csak a hetedik vagy a hatodik évnél tartunk. Hát igen, mindenki úgy kezdi, hogy nem tudom meddig rendezkedve. a. Szóval minél hosszabb időre rendezkedik be valaki, minél inkább abból indul ki, hogy a másiknak kus, annál nagyobb a bukás. Hát ez, ez, ez kézenfekvő. Hogyha egy, egy működő Váltógazdaság van, akkor olyan rendszer van, hogy amikor arra gondolok, hogy olyan viszonyokat teremtek, hogyha majd én egyszer megbukok, akkor még utána még mindig életben maradjak, még mindig megéljek, és még mindig legyen esélyem a visszatérésre. Ha egy ilyen rendszert megszüntetek, akkor a bukás nagyon kemény lehet. Hát lehet. Mi a helyzet Olaszországban? Ugye a szegény rendszínek nem jött össze az, amit akart, ezt jósolták, be is következett, ráadásul Észak-Olaszország élen járt igen, ez, ez egy érdekes dolog. A Renci ugyanazt a hibát elkövette, mint a Cameron. Tehát összekötötte a, a saját személyes presztízsét sorsát valamivel. Pontosabban azt hitte, hogy majd azon, azzal fogja megerősíteni Igen. a saját presztízsét, és pont fordítva jött be, és nem sikerült. De megint azt mondom, hogy ha, ha most egy, egy általánosabb vagy magasabb ö, pontról nézem, Két és fél évig miniszterelnök. Volt. Jó, az Olaszországban viszonylag nagy szám, de azért erre ne tekintsünk úgy, mint egy fantasztikus teljesítményre, vagy nézzünk úgy. Hát nem fantasztikus teljesítmény, de az, az ügyek normális menete. Szóval, hogy egy olasz miniszterelnök két és fél év alatt elhasználódik, ez magát érthetjük. Berlusconi az tényleg egy, egy különleges és nem is túlságosan szerencsés eset volt, és egy, egy olyan rendszert működtetett, amelyet az olaszok valószínűleg azért nem nagyon akarnak. Jó, csak jobban. az a kérdés, hogy ennek örvén arról lehet hallani, hogy Olaszország nincs jól, és hogy ez az állapot ez esetleg romolhat? Nem, Olaszország nincs jól, most már nem tudom mióta. Olaszország gyakorlatilag 40 éve nem növekszik igazában. 40 éve olyan reformokat tologat maga előtt, amelyeket meg kéne tenni. Ezek most, most megkérdezett, hogy konkrétan melyik, nem tudom megmondani, ezek általában nem olyan dolgok, hogy akkor most átkapcsolok egy kapcsolót egyről kettőre, vagy mínuszról, pluszra. Nem, hát az egész rendszer valahogy nem működik a politika is, a gazdaság is, a megbénítják egymást a, a különböző hatalmi ágak, valószínűleg nem elég hatékony, nem a termelékenység, mert ez is egy olyan dolog, hogy vannak országok, ahol politikailag válságok vannak, meg nem tudom én, Izlandban ö, mindenfajta balé van, de azért, azért az izlandiak nem élnek rosszul. Na most ugyanez van egy csomó másik országban, Fra, ö, Olaszországban nem, Olaszországban mindig válság van, 46 óta amióta demokrácia van, folyamatosan válságok vannak, viszont voltak nagyon jó gazdasági fölendülés időszakok, ugye, 50-es, 60-as, 70-es évek, és aztán azóta, azóta a dolgok nem mennek olyan jól, Olaszország leszakad, miközben az Európai Unió harmadik legnagyobb országa, már most, hogyha nem számítjuk Angliát, és, és akkor majd a kontinens nagyobb országa is, és, és ezáltal hát meghatározó, és például Őneki nem lehet elengedni a kezét. Tehát a görögöknél lehet arról beszélni, hogy akkor most megmentjük őket, nem mentjük meg őket. Olaszországnál ez, ez a kérdés föl sem merül. Ha Olaszország bukik, akkor mindenki bukik. Hát Európa se hagy senkit se az útszéllen, ez így megy. Hát ameddig megteheti? Ez, figyelj, azért a görögökben, amit belepumpáltak a németek, ha felét belénk pumpálták volna, most jobban élnénk. Belénk is elég sokat pumpálnak, azért ezt ne felejtsük Pumpál, el, csak más még többet. Csak más, csak mi más csatornákon keresztül kapjuk. A, a görögökkel az a baj, hogy az Európai Unió nem tudja eldönteni, hogy, hogy akkor most vágjon, vagy ne vágjon. Tehát nem tudja eldönteni, hogy azt mondja, hogy akkor na jó, akkor, akkor bukjatok meg, de azt se tudja neki mondani, hogy jó, akkor elengedünk mindent, ez a tisztalappal indultok, és ki tudtok mászni a gödörből. Hanem egy olyan helyzetbe hagyja Görögországot, amelyből nem tud kimászni, de meghalni se tud. Jó, figyelj, akkor vegyünk egy utolsó témát. Itthon nagyon izgatott a Fidesz, illetőleg hát nem nagyon izgatott, mert gyakorlatilag hadat üzentünk még valami, már valaminek, amiről még nem lehet tudni, hogy micsoda de én igyekszem tájékozott lenni, és a infó mondott valamit Lázár János, és aztán péntekre dir Orbán Viktor megmondta, hogy ez így nem működhet, hogy valami ott a hatóságjára, az energia hatóságjára, hogy azt piaszosítják, és nem, nem, soha mi ezt üzentük. Erről mit tudsz? Beszéltél a Junckerről? Junckerről nem beszéltem, de elolvastam a határozatot, meg láttam az egészet. Ez egy tipikus olyan propaganda ügy, ami mögött az világon semmi más Most nincs. Kinek a propagandája Hát úgy érzem a magyar kormány. De mit ír a határozat? A határozat először is, a határozatban semmi más nincs, amit már, már 25-ször elhatároztak, csak most, most határidők is vannak. Ez, a, ez az érdekes. Hogy, hogy nincs, hát természetesen van egy euró csomag, ahhoz hozzá tartozik, hogy az energia árát azt nem központilag határozzák meg. Egyébként csak úgy csendben mondom, azt, azt még senki se tudja, hogy milyen lenne az energia ára, ha nem központilag határozzák De mi tudjuk, hogy többet kerül, mi tudjuk. Te nem tudod, mi tudjuk. Te brüsszeli szemmel nézed, összerúpai <gül> szemmel, mi itt a végeken, ki vagyunk élezve a hegy, a problémákkal szóval jobban látom mint te. Én nem vagyok energiaszakértő, de tartok de tőle, hogy, hogy igen, hogy, hogy ez, ez az egyik. A másik. A, a, ami ebbe új, hogy betettek határidőket. Én most nem voltam ott a tárgyalásnál, de amennyire, amennyire tudom azt a határidőt, hogy, hogy, hogy, hogy milyen átmeneti idők vannak, hogy ezt meddig kell, ezt pont a magyarok akarták, és ennek, ennek fejében el is fogadták. Tehát tulajdonképpen ezt most föl lehetne mutatni úgy is, hogy, hogy az Európai Unió tudomásul veszi a speciális szempontjainkat. Amely speciális szempontok, ezt csak csendben mondom, gazdaságilag indokolhatatlanok. Tehát most a gazdaság. a határidő 2080, vagy mi? Nem, azt hiszem, az sem 5 vagy 6 éve, amíg, amíg átfutás van. És egyébként ebből és a határozatból is... lesz aztán valami ezek szerint? Tehát ezt most akkor eldöntötték? Nézd, az energiapiac, Euró... Igen, az energiapiac Európában, hát ez mindenkinek az érdeke, egy, igyekeznek egy egységes európai piacot csinálni, többek között azért is, most ez csak az egyik szempont, hogy például a nagy orosz medvével ne külön-külön álljanak szembe a kis európai, kelet-európai mókusok. Szóval, hát azért az másképp néz ki, hogyha van ez egy. Most hirtelen láttam képen. Van egy, van egy Európai Unió, amelyik ott áll, és azt mondja az oroszoknak, hogy akkor most Hát ugye az ez másképp néz ki, mint amikor én ott jelentkezem, hogy szeretnék azért... Itt abba kell, hogy hagyjuk, mert jön a honpolának az egy órája, tudod, a Hompolának barátnő, aki megszabadult a népszabadságtól, annyira egy a népszabadság is megszűnt, ennyire nem akart megválni tőle. Jövő Igen. héten ismét találkozunk. mondani a Hompolának? Kész csókom. Oké. Okay. Átadom neki. jó, Szia Gábor, jövő hét. Szervusz, piszlát. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János